Turizmoaz mintzatuko gira Euskali jatietan, gurekin Daniel Olzomendi, egunoan? Egunoan. La beraz, da demoraldea, sasoina, aurten e, elementu bat kondutan hartu beharko dena, hartu beharko dena, COVID, bez nola, a, ze zenbaki, tendentziak iduriz eka jaz baino gutxiago gutiago, benen bon, nola antolatu sasoina horrekin batean. Hoa, egen egiteko sasoina berri zuntza hasiada. Uztaila eta agorilan ara, elementu honak etoriko dira. Egia da ara, eskolak goizago bukatu dira, examinak eh? eta abar, baixoa eta abar goiz, goizik eta bukatu dira. Eta ainiz diende uh, etzortzen ari dira, eta uh, tokiko eganezake edo urbil den turismoa guk bermatzen ginuena, gu nahi ginuena, uste dut, COVID horrek arrazoin emaiten daukula eta, eta horiek dira etortzen, errenabeita bai Lekuko jendiak eta hurbileko jendiak dira etor zen eta bereziki eskualegi osorat eta ere bereziki barnek eta eta naturari buruz eta ara espazio jaundietan e, laborantza munduari e, e, hurbilago den turismo bat e, ari da lekean ezartzen. Uste duzula errandu zu sasoin hona izan endela ustaila agorri Or, tendentzia batzu, alokatzeak buruz, edo zenbaki batzu meiten aldira janik? Zenbakiak zehazki se ez, behinan, bai alokatzen dituzten ara jendek, bai tokietan, irrati nadibidez ez eta gehiago lekuik, erren ebeita, bai sašoina bete betea da, eta erreiten nuen bezala turkiko urbil diren, jendiak ere hurbiltzen etortzen dira eta bai, ikusten dugu errezerbatzen dutela eta bai, kainan biziki zaila zen bainan ustaila eta agorlan, be, ara, ba, dira berdienak, eta ondoko lagazkenian ere pentsatzen dugu eta azpimaratzen nuen bezala, sasoin guzietan nahi dugu jendea mugidadin eh, eskoaldunek ere mugidizten deskubri dezaten eskoalerria eta ere nahi dut torri nahi dutenek ere, eakusteko eskualerria bizi dela ez bakirikudan, bena urtean zehar, eta sasoin ederek badideela udatik anpo. Eta horrek duela ipar eskualerriko ekonomia salbatzen alkoa horretan uh, virusaren Bai, uh, Soiak, udako sasoina. Bai, bai, bai, udako sasoina behar ba, bon, galdia uh, galdua da, baina nintzatzen, uh, espero dugu, bai, uh, ekonomia mailan naiz eta badakigun, eh, jadanik uh, biziki uh, galdua, ekonomia mailan uh, galtzia uh, izan dela, uh, espero dugu, bai, tendentzia hori guai, ebe, blokatuko dela edo geldituko dela eta sasoina harere uh, guti gura bera, salbatuko dugula. Laua, izetara li burua, eh? dugu istantian, lehenik Prezeski elkargoa sortu zen 2000 amazazpian, badat, ipar euskal herriko turismo bulego oroko bat, badira ere e, e, berezko batzu erganen dugu hiri ahondietan edo beste lekuetan. E, Agerak dira orain, nola no antolatu da turismoa mailan? Horritaraztena laukuzu? Turismoa mailan, behaz, egunta, berroita hamabi, herrik, Uh, eskuale herri turismo bulegoain uh, itzurian dira edo azpian dira uh, bada bai honako uh, turismo bulegoa, baina ere bost herritako uh, turismo bulegoak eta bai uh, bistan dena uh, lan egin ari zen eta iku, ikusten da, eliburuzka horretan, biztan dena norbait uh, kampotik aldu edelaik, edo, edo guetako ere, eskoalegia bat egiten du. Eh? Beaz, elgarrikin biztan dena lan egiten dugula, ara, badira estrategia, ba estrategia, estrategia orokor bat, eta estrategia horokor horretan ad, denak adoz girela hara, urbileko turismoa behar dugula, turismo irankora behar dugula, Bai aldak eta handi bat bat dela, transizio euh, ekologikoa haipatzen delaik, uste dut euh, berdela transizio ekologikoa egin Uh, Arlo ezberdinetan uh, politika publiko gousietan eta turismoan ere biztan dena uh, hori maiengean ezatzen dugula gure chapela dela turismo il a ekologikoa uh, eginest eta gure henian ere uh, liburuskak hunikin uh, lauizetara hori egin uh, nahi izan dugu herrenabeita utzi ditugu la uairtio a markada askena horietan egiten zen gauza herrenabeita ain Nitz gida, ainitz paper uh, hartzen zen uh, eta botatzen zen ondotik, tu, jendek ez zuten kasuiten, baita ezpada. Uh, ehuntona paper bat eta hor uh, denak uh, kendu ditugu nahi ginuen haustura bat egin beste Uh, Eiteko moldia uh, asumitu eta horur egin dugu bakarik gida bat, Errenaabilita uh, ehuneko uh, latanoita hogeita uh, apaldu ditu dugula gure uh, gure papera hori orain turismo buleguatan uh, agapatzen da Liburuska hori, uh, erosten da, ez dakario, bost horoz, eta hor eskualerri osoa aipatzen da, uh, euskualerria uh, ezbakerik udan, baina urtean zehar deskubritzena aldena, uh, ikusten da, hor aipatzen dira ere sormarkak, laborantza, eusko, eskualeriko berezitasun osoak, eta hor ere beti Uh, tranzizio ekologiko uh, ikuspegia, ikuspegiarekin eta uste dut, hor, aldaketa jaundi bat izan dela ba pentsatzeko maneran, bai egiteko maneran gida horrek ilan zen eta elkar uh, etxeak egina izan da behaz hor, irraiten aldugu eskualerria dela aurkestua eskualdunek kundatuik, uh, eskualdunek parte harturik eta eskualerrian eginik Turismo masibo ala ere bada kostaldean, eta egi batzutan, bak nekaldian, do nima negarazi e, uste duzu e, Olako Liburu batek lagunuko duela hortan edo denaden e, gauza batzu, sei estezinak direla? Pentsatzen dut Olako Liburuskak eha kusten duela, bat dela biziki toki ezberdinak eskualegian, eta ez bakarrik top hamar delako horiek, hain lekutan, Arrapatzen dituzu top hamara ze egimeerdean, ordean biztan dena, denako katzen dira le, hamar leku horietan. Ez, hor... Hor, ikusten da, da behar ba, top uh, berriun, top hirueun, zen eta zure sensibilitatea arabera aurkituko dituzu bistandena, badira tokia ezagunak, baina badira ainiz tokiak ez ezagunak, eta hori, hori da helburua ezaguta aztia, zen eta hoai, gero eta gehiago nahi ditugu esperiantziak unak ukan. Lugalde bat bizitatzen delaik, nahi delaik olertu, nahi dugu, uh, nahi dugu esperiantza unak batukan arereman zuzen batukan. Artako da Eusko, Euskoa aipatzen da laborantza iraunko gaipatzen da e, helbide enteresgarriak badira eta hor uste dut e, turismo masiboa delala bat ere hortan kokatzen eta uste dut tresna horrek lagunduko duela Piskat gauzazak hedatzeko e, ba, e, sasoina mailan errad nahi baita lau sasoinetan eta ere eskuaregi osoan. Bea bada Covidaren ondorio onbat izaiten ala, lekuko jendeek bisitatzia beren lujaldea eta hortan ere laguntzen du liburuak? Liburua egin egiteko bada jadenik saldia e, da, haiz tokiko jende dute saltzen. E, Egenita egan nezakekasik eskualdunendako dela lehenik liburuuzka hori. E, e, atxiki toki batean nun hamar minuta baditugun, bi horri irakurtzeko eta deskrobi, deskubrituko dugu gure eskualeria zen eta ainistoki badira ezagutzeko. Eta ni hau uh, zinezplazer handibatekin uh, ditut gauzak uh, ikusten, ideak ukaiten, eta eskualdunek, uh, eskualerian mailan ere, eskualegian uh, pasatzen dituzte memento goxoak, bakantzak eta abar. Eta uh, uste dut lehenik gure eta koizaiten aldera eta biztan da, dena proposatzen dugu Eskolegia bizitatu nahi duten entzat, harak gure esokoak ez ditugu ondo lekiak eakusten, e, baina e, gure altsortipiak bai autoak egin dituzue, elkargo mailan eta turismo bulego mailan, elkar jautatu duzue. Norabide bat erakusten du behar bada horrek, eta azken amarkadetan zua horrek egan duzu. Behar bada posible duela ogoita amark urte, orain bai posible da, eta Euskoa ere a, ala, lotu duzue. Eusko erabiltzen duten adibidez egoitzak, jate txak, adibidez erakutsiz liburu horretan, Eusko berak ere baitu bere sarea turismo hori buruz. Bai, uh, euskoak badu, badu garantzia uh, berriz ere, uh, ipadezatuan, uh, transizio ekologikoan, uh, behaz, uh, bistandena, tresna uh, bisikien teresgarria dela, eta horren bidez uh, bistandena, uh, hurubilden harremanak uh, zirkuit kordelako horiek, zirkuito laburrak uh, haipatzen ditugu, eta bai, badugu harreman zuzen bat uh, Eusko uh, desmartsarekin, eta turizmo bulego guzietan harrapatzen da Eusko, errenameita proposatzen dugu, bizita zailer sartzia uh, eskualegian eta eusko horiek hartuz eta biztandena uh, helbide enterrezgarriak badirela tokiko dirua badelaik segidan sartzen da uh, tokiko munduan eta bai uh, bat dugu partaidetza uh, biziki urbila enterrezgarria eta sustengatzen gatzen dugu biztandena eusko desmartza eta hori ere uh, biztandena gure uh, transizio ekologikoaren uh, tresnetan sartzen da Daniel Olsen dimile shake? Ja uzutatz mile